Godmorgen og velkommen til Jørgen Vester Morgennyheder. Det er onsdag den 14. juni, og her til morgen starter vi med at høre om, hvor de professionelle investorer ser potentiale lige nu. Vi skal også høre om en dansk nystartet investeringsfond, der er kommet godt fra start. Og til sidst runder vi af med at høre om boligsalget i sidste måned og lidt rentenyt for USA. Du lytter til Jørgen Vester Mit navn er Laura Rosau. Der bliver rykket rundt i aktieporteføljerne hos de professionelle porteføljeforvaltere. Det står klart, hvis man tager et kig i Banker for Amerikas dukfriske rundspørg Fund Manager Survey. Undersøgelsen viser blandt andet, hvor 247 professionelle porteføljeforvaltere har købt aktier den seneste måneds tid. Og konklusionen er klar. De professionelle køber aktier i Japan og USA, mens de skrotter positioner i eurozonen og udviklingslandene, også kaldet emerging markets. Det er næppe nogen overraskelse, at japanske aktier er kommet investorernes ved Japanske aktier er stedet med hele 28 procent år til dato, målt på det ledende i index Jakob Weylø, der er chefstrateg hos Bankinvest, konstaterer, at landets aktier virkelig har fået en renaissance. Japan er gået fra deflation til inflation, forklarer han. Japanske aktier sparker igennem lige nu, og det hviler på et reelt af en økonomisk og erhvervsmæssig udvikling, der er i bedring i Japan. Vi må se, hvor længe det var, men det var et land, som længe har været presset af den negative demografiske udvikling. Den nystartede danske investeringsfond Horizon Free har fået en flyvende start på tilværelsen. Siden fondens lancering i midten af februar der er der blevet leveret et afkast på 19,1 til investorerne, mens fondens portefølje har lavet et afkast på over 50 procent i 2023. Det har blandt andet været med til at indbringe fonden en firplads blandt 625 andre fonde på Morningstars liste over globale large-cap growth fonde. Som bosiddende i Esbjerg vil man nok sige, at det er ganske udmærket. Men jeg vil hellere have sådan en placering efter 3 og 5 år, end jeg vil have den efter 3 måneder. Men en god start er da bedre end en dårlig, lyder det for Henrik Carlsen, der er topchef og partner i Horizon Free. Han tilskriver den gode start til fondens strategi om at investere langsigtede i innovative vækstvirksomheder med det, som fonden selv betegner som strukturelt medvind. Det er blandt andet fra store tech som Apple, Kahoot, Nvidia og Tesla. Du kan læse mere om fonden på jøvinvester.dk. Selvom inflationen fortsat er høj, og renterne er drønet i vejret, har det ikke holdt danskerne fra at kaste sig over boligmarkedet. I årets sidste forårsmåned blev der solgt 7.360 ejerboliger, hvilket er 22 procent flere end i april. Det afslører friske tal fra boligsiden. Normalt er maj en måned, hvor er det er populært at handle bolig, og derfor er det ifølge chefanalytiker og boligøkonom Minodera Kredit, Lise Nytoff Bagmandt, Normalt er boligsalget stiger nu. Sæsonkorrigerer man tallene, ændrer det dog ikke på, at køberne er hastigt på vej tilbage på boligmarkedet. Lyder det altså for boligøkonomen, der en kommentar kalder de nye tal for overraskende. Hun tilføjer. De seneste måneder har budt på flere positive nyheder om boligmarkedet, og i dag kan vi få endnu en god nyhed til den efterhånden lange liste. Det er tydeligt, at foråret har fået mange potentielle købere til at realisere deres strøm og skrive under på en købsaftale. Den amerikanske centralbank indledte tirsdag sit to-dages rentemøde, og handlen med rentefutures indikerede i går tirsdag en sandsynlighed på godt 10 for en forhøjelse af renten igen onsdag mod godt 25 procent mandag, det skriver MarketWire. Udviklingen skyldes friske inflationstal for USA, der lød på 4 procent i maj mod 4,9 i april. På samme tid dæmpedes kerneforbrugerpriserne til 5,2 fra en stigning på 5,5 procent måneden før.